Imperiul Iadului Pista 11. Legionalul s-a dus să examineze rămășițele. Mongoli, a zis când s-a întors, ticăloși urâți la chip. Oricum se pare că i-am băgat în sperieți. Nu te ne liniști, o să revină, a zis bătrânul încruntat. Ne-am așezat iarăși jos, așteptând nervoși următoarea încercare. Colonelul părea incapabil să stea locului, umbla încoace și încolo rozându-și unghiile. Porta încerca să joace zarul Neric. mâna dreaptă împotriva stângii, iar Barcelona s-a adâncit în obișnuita stare de indispoziție. O marcă pe zi, zicea, o marcă pe o nenorocită de zi. Intri în armată ca să-ți se zboare creierii și asta e tot ce primești. Și mai am încă 20 de ani de făcut. Iisuse Dumnezeu atotputernic, a tot puternic. Cred că am fost nebun. Cred că mi-am ieșit din minte. Cred că. A brusc când micuțul s-a repezit la mitralieră și a început să tragă nebunește în întuneric. Bătrânul a lansat o rachetă. La lumina am văzut ce auziseră urechile fine ale micuțului. Gemotoace de iarbă ulca un pe coasta dealului. Erau doar la vreo 30 de pași de departare și când micuțul a deschis focul cu mitraliera, au renunțat la încercarea de camuflaj și au luat pe potecă în fugă spre noi. Erau mongoli, le-am putut vedea ochii oblici și pomeții proeminenți. Soldați ciudați ai armatei ruse care de-abia puteau rosti un cuvânt rusesc. Trageți cum puteți, a strigat bătrânul. Colonelul debita în gura mare obișnuitelei inepții, care din fericire erau înăbușite de zgomotul armelor. Sergentul Coblin și caporalul Luț, fără mânuși de oțel, băgau grenadă după grenadă în mortier, fără să pară că își dau seama că o arsuri și bășici pe mâini. Haide își făcase un aruncător de flăcări și trăgea rafale scute și precise în mijlocul mongolilor care înaintau. Iarba era arsă și poteca plină de sânge, dar de îndată ce cădea un om, un altul sărea să ia locul. În spatele mongolilor a apărut o linie de infanteriști ruși pe care îi vâneam ca pe muște. Nimic nu este mai ucigător decât să ataci pe o pantă liberă. Nu aveau nicio formă de acoperire, niciun fel de protecție și totuși continuau să vină, val după val spre măcel. M-am întrebat de ce inamicul se străduia atât de mult să ne elimine o companie singură, abandonată și uitată în fuga generală a armatei germane. Trageți în jos, a strigat bătrânul. Reper 300. A fost un masacru. În asemenea, condiții nici nu putea fi altfel. Nici măcar importanța numerică n-a putut compensa poziția noastră superioară în partea de sus a potecii înguste. Când în pericolul a fost aproape, pur și simplu am activat minele care fusese răplantate cu grijă de haide și de legionar. Explozia care a urmat ne-a făcut să ne clătinăm pe picioare. Au apărut răpături mari în potecă și o alunecare de stân și petriș, a antrenat pe coastă în jos jumătate din forțele inamice. Cealaltă jumătate fie a fugit, fie a fost lăsată în urmă să moară. Ne-am năpustit după ei pe coastă în jos, cu micuțul în frunte, trăgând în tot ce mișca și strigând ca nebunii. Un ofițer inamic, cu steaua roșie strălucind pe căciulă, a ieșit brusc de după niște stânci și și-a ridicat mâinile deasupra capului. În fiecare mână avea câte o mină S, dar înainte de a le putea arunca s-a auzit o bubuitură și fața ei s-a făcut fărâme ca o sticlă spartă. Porta a râsat și și-a lăsat arma în jos. Așa cum era, fără ochi și față, ofițerul a mai încercat să se târască spre noi. Micuțul a scos un strigăt triumfător și și-a înfi baioneta în el, țintuindu-l la pământ. Se părea că toată lumea îmi nebunise. Ucideam din sminteală, ucideam din plăcerea de a ucide, îl notând ca animalele într-o baie de sânge. Încet pe coasta dealului s-a lăsat liniștea. Dușmanul plecase și nu mai era nimic de ucis. Urma doar să scăpăm de morți și de răniți. Am auzit gemetele murii bunzilor când ne-am întors pe platoul stâncos, iar Haide a luat o canistră de benzină, i-a desfăcut capacul și a aruncat-o în josul pantei spre ei. Ce faci?" a țipat colonelul, care până atunci nu participase la niciuna din activitățile nopții. Ce naiba faci? Vrei să aprinzi un rug funerar?" Haide a înclinat din cap. Părea calea cea mai simplă, domnule colonel. Calea cea mai simplă. Cum adică cea mai simplă cale? Să curățăm locul, domnule. Să curățăm locul. Colonelul aproape și se din minți de indignare. Sunt oameni răniți acolo, sergent. Aproape imperceptibil, hai de a ridica din numeri. Îi aud, a zis. Îți interzic să uciți vreunul din oamenii aceea, a izbucnit colonelul. Pentru Dumnezeu, dacă trebuie să purtăm un război, să încercăm măcar să-l purtăm cum se cuvine. Cum doriți, domnule colonel, a zis, haide, cu o indiferență arogantă. A fost de asemenea bine că ofițerul nu i-a văzut pe micuțul și pe porta furișându-se în întuneric, cu cleștele într-o mână și cu sacul din piele de căprioară în cealaltă, ca să ia plumbele și dinții de aur. Bătrânul încercase de multe ori în trecut să pună capăt josnicelor lor incursiuni după terminarea luptelor. Acum a ridicat doar din numeri și a lăsat să plece. O să vină o vreme, a zis, când lăcomia lor o să-i coste scump. Nu de data asta oricum. S-au întors cu o mică mină de aur, plângându-se cu amărăciune că totdeauna dușmanii au gurile cele mai valoroase și nu germanii. Cu o marcă pe zi, a zis Barcelona Acru, nu e deloc surprinzător, nu? Colonelul a venit iar agitat. Încerca să organizeze un grup pentru înmormântare. Ne-am uitat la el cu indiferență. Era posibil ca un nou atac să înceapă în orice clipă. Oare într-adevăr aștepta de la noi să coborâm pe coasta dealului și să începem să săpăm gropi în stâncă? Sergen, ce se întâmplă cu oamenii tăi? Colonelul s-a întors furios spre bătrânul. Toți au venit dintr-o casă de nebuni. N-au nicio putere asupra lor. N-ai nici... Micuțul a ridicat o mână și a cerut liniște. Colonelul a săgetat cu privirea. Cum era posibil ca acest cretin de caporal să îndrăznească să întrerupă un locotenent colonel în mijlocul unei propoziții? Sergent, a zis pe un ton amenințător, dacă nu se termină cu această impertinență, voi fi obligat să... Nu puteți să tăceți, a zis micuțul. Aud tancuri. Tankuri, a țipat colonelul. S-a repezit la parape și s-a aplecat peste el. Ai zis: Tancuri! Am ascultat cu toții. Ca de obicei, micuțul a avut dreptate. N-a trecut mult timp înainte ca noi să auzim scrâșnetul șenilor și să simțim cu asta tremurând ușor la apropierea lor. Colonelul și-a apăsat dosul palmei pe gură. Suntem pierduți, a zis. Dacă trimit tancuri împotriva noastră, suntem pierduți. Probabil eram oricum, a zis Barcelona Prozaic. Cu tancuri sau fără tancuri, n-aveam prea mari șanse. Și-a vârât pipa în gură și a -o vreme din ea. Al naibii să fiu dacă înțeleg de ce își fac atâta bătaie de cap cu noi. ce ar fi vrând cu nenorocita asta de stâncă? Nu ți-a trecut prin minte, a zis calm, că vor neapărat să ne distrugă. Dar ce, cred că suntem esesiști? În care caz și-a trecut un deget dacă de urmezișul gâtului Dumnezeu să ne ajute? A urmat o pauză. De ce?" a zis Lențing. Toți ne-am întors să-l privim." De ce?" a zis Gregor, de parcă nu-i venea să-și creadă urăchilor. De ce să ne ajute Dumnezeu?" a întrebat Lențing. Legionarul i-a pus un braț părintesc după umeri, pentru că copile dragă, dacă vom cădea în mâinile lor, ne vor ucide lent și chinuitor. De aceea în mod sigur nu vor lua prizonieri, nici măcar nu vor fi suficient de îndurători să ne tragă un glonț în ceafă. O să te lege și o să te tortureze până ajungi în preagul morții și așa o să te țină cât au ei chef. Colonelul s-a întors de la parapet. Ce naiba trebuie să facem? a întrebat puțin iritat. Bătrânul își ca gânditor coada pipei. Nu putem să ne luptăm cu ei, a zis. O mână de oameni nu se pot măsura cu o armată de tancuri. asta e sigur. Și categorii, sfatul meu este să nu ne predăm decât dacă vreți să fim sugrumați și lăsați să putrezim. Colonelul a înghițit tulburat, iar bătrânul și-a scos pipa din gură și s-a uitat în la ea. Încercați și o să vedeți dacă nu mă credeți, domnule colonel. Pricălușii amărunți, cu ochii oblici, nu sunt ca oamenii obișnuiți. Ei nu te omoară pur și simplu, ci te spute ca bucată cu bucată râzând în timpul acesta. Am văzut câteva rezultate ale muncilor. Nu e o priveliște foarte plăcută. Atunci care ți-ar fi sfatul? a zis colonelul. Sinucidere în masă? Sfatul meu este să ne retragem, a zis bătrânul. Rămânem și luptăm până ni se termină muniția, apoi ne retragem. Și pe ce drum sugeresc să o luăm?" a întrebat colonelul plin de sarcasm. Direct pe coastă în jos, în brațele rușilor, mă gândeam, am murmurat bătrânul, să găsim o altă cale. Nu există o altă cale, știi la fel de bine ca mine. Dacă ar fi existat un alt drum, l-am fi urmat fără îndoială de mult. Încearcă să vorbești cu judecată, sergent. E clar că nu putem coborâ pe unde am urcat. Și întrucât este singura rută, mi se pare de-a dreptul absurd să vorbim de retragere." Scuzați-mă, domnule colonel, dar mai există una. Bătrânul a arătat cu coada pipei spre partea opusă a parapetului, dincolo de poteca pe care venisem și pe care acum înaintau tankurile rusești. Colonelul a rămas cu gura căscată. Dar asta e nebunie, nebunie curată. E un povârniș și aproape vertical. Am putea foarte bine încerca să zburăm în lună și să terminăm. Da, firește, dacă dumneavoastră credeți așa, domnule colonel. E, bătrânule!" Micuțul a apărut brusc, clătinându-se printre stânci. Ținea strâns o sticlă la piept și era nesigur pe picioare. S-a prăbu prăbușit plin de afecțiune. Cu un braț, după umerii bătrânului, și-a rămas atârnat așa, plătinându se sughițând și încercând să vâră sticla în gura bătrânului. Colonelul a privit cu groază și dispreț. Sergent Bayer, omul acesta e beat?" Cred că da, domnule colonel." Colonelul s-a plecat înainte pentru a se convinge. Izbit de duhara de alcool a unui râgâiel, a făcut un pas grăbit înapoi. E dezgustător, sergent Bayer. E o rușine. Oamenii tăi sunt ca porcii. Mai rău ca porcii. Sunt inferiori animalelor. Nu suntem să fie în armata germană. O marcă pe zi," a zis micuțul, amintindu-și brusc de Barcelona și de păsul lui. O nenorocită de marcă pe zi. A dus sticla la gură și a băut serios. Nu merită, a zis. Nimeni nu și-ar putea permite dinți de aur cu o marcă pe zi. Colonelul a scos un zgomot de nemulțumire înnăbușită. Îi voi face raport acestui om, a zis. Dacă vom scăpa vreodată vii din această încurcătură, îmi voi face din asta o datorie. S-a întors brusc pe călcâie și s-a dus pe marginea îndepărtată a parapetului ca să studieze povârnișul vertical care urma să fie calea noastră de scăpare. Culs, unul dintre brancardieri, s-a apropiat nervos de bătrânul. Ești nebun," a zis cu o voce răgușită, ești mintit de abinela. Nu o să ajungem niciodată întregi jos pe coasta aceea. Dacă ar fi după mine, eu aș ridica steagul alb chiar acum, înainte să ajungă la noi." Din fericire," a zis bătrânul furios, nu prea poți face ce vrei tu." O să regreți asta," a zis Culs. O să o regreți și tu," a replicat bătrânul. Dacă o să încerci să negociezi cu adunătura aceea de nebuni, stăpâniți de mania uciderii. Nu fi atât de prost, omule. O să te sfârtece în bucăți într-o clipă. S-a dus la colonel și s-a oprit graf lângă el. E, domnule colonel, pot să vă întreb ce hotărâre ați luat? Colonelul a ridicat din umeri. El știa, cum știam și noi ceilalți, că decizia fusese deja luată. Dacă bătrânul a zis că vom merge pe povârniși, atunci mergem pe povârniști. Era foarte simplu. Vom ține poziția cât vom putea. Colonelul s-a întors cu spatele spre parape și a început să se tragă agitat de bărbie. Cât putem, sergent, reține. Cât putem. Nu trebuie să fie o retragere rușinoasă. Firește că nu, domnule colonel. Bătrânul și-a lăsat respectos capul în jos. A fost trasă o rachetă și la lumina ei am văzut un șir lung de T-34 când panta spre noi. Din mari erau rupți ca niște crenci și aruncați cu dispreț într-o parte. Bolovanul uriași și blocuri de stâncă erau dislocate și prăvălite zgomotos în vale. Fiecare tangh era acoperit de infanteriști care atârnau de el, ținându-se cu mâinile și picioarele ca niște ciorchini uriași de struguri omenești. Vederea inamicului părea să-l fi trezit brusc pe micuțul. Nu se mai clătina și nu mai sughița. L-am văzut foarte sigur pe picioare, coborând pe potecă spre tancurile care urcau, cu mine, te și grenade aruncate pe umăr. Lențing se ținea de bătrânul ca un cățeluș și părea că nu vrea să-l scape din ochi. Credeți că o să ieșim vii din asta? A zis cu un aer de bravadă nepăsătoare care n-a înșelat pe nimeni. S-ar putea, a zis bătrânul, sugându-și calm pipa. S-ar putea, păstrează-ți doar capul și încearcă să nu intri în panică. După ce vom lichida primele tancuri, nu uita, mai sunt infanteriștii cu care trebuie să ne răfuim. Încearcă să le ții piept cât poți mai mult și fără ideologie, da? Ticaloșii și uciga și ăia de jos nu sunt frați de sânge cum nu-mi este mie Himmler. Așa că trage să ucizi și ține minte, sau tu sau ei, altă soluție nu există. Dăm lada aia de grenade și fi băiat bun. Mi-e teamă," a zis lențind. Bătrânul a zâmbit. Cui nu este?" a zis. Teama nu e ceva de care să-ți fie rușine." Nu o lăsa însă să te domine, asta e tot." Primele tancuri, cu tunurile îndreptate spre noi, erau la o distanță la care puteau fi lovite. Primul a derapat de mai multe ori pe poteca angustă și părea pe punctul de a se prăbuși în prăpastie, dar șenilele rezistau și de fiecare dată când era la un pas de dezastru, se redresa. I-am așteptat în cuibul de rezistență. Bătânul își băgase pipa în buzunar și mesteca gânditorul un copoloș de tutun. Filabul înținc era încă după el, strângându-și pumnii și încruntându-se îngrozitor din cauza efortului pe care îl făcea, ca să-și stăpânească nervii. Când îl vedeam, simțeam că aproape mi se face și mie rău de frică. Într-o crepătură în stâncă, porta era ocupat să deschidă o cutie de carne cu înscrisul mei din USA pe etichetă. Porta se îndopa întotdeauna înaintea unei bătălii. Pretindea că e o reacție nervoasă. Potrivit celor mai bune sfaturi medicale, un om nu trebuie să intre în luptă cu stomacul plin. Se pare că nu e prea sănătos dacă ai mațele sfârșiate. Există pericolul de a face peritonită. Porta însă declara că el preferă o moarte rapidă cu o mâncare bună în burtă decât o moarte lentă înfometat. L-am urmărit cum scotea cu vârful baionetei bucăți de carne roz. A terminat prima cutie și imediat a atacat alta. N-am putut să-mi dau seama ce era, dar după felul în care înfuleca, părea că îi place. Primul tang se tăra încet spre noi. Deodată din senină a apărut micuțul. A țâșnit înainte, a o mină magnetică sub pântecele tancului, apoi s-a aruncat înapoi în ascunzătoare. Explozia a fost aproape instantanee și chiar în timp ce praful și rămășițele se așezau pe pământ, al doilea T-34 venea, croindu-și drum printre fiare și oameni, frământați la oaltă sub șenilele lui. A căzut asupra lui o praie de grenade și infanteriștii agățați de el au fost oviți. Au alunecat de pe laturile tancului tocmai la timp ca să întâmpine al treilea monstru, care i-a frământat sub el înainte de a avea șansa să se elibereze de sângele și oasele celor care muriseră înainte. L-am auzit pe lenținc, recapătându-și respirația și m-am uitat la el. Sentimentele nu se folosească la nimic, să-și păstreze toată mila pentru sine, probabil nu peste mult timp va avea nevoie de ea. Regionalul a coborât în goană pe potecă spre tancul din capul coloanei. A azbulit o bombă cu una palmă apoi s-a aruncat într-o parte rostogolindu-se în spatele unei grămezi de cadavre rusești ca să se apere de suflu. Din vehiculul distrus s-a anunțat spre cer o flacără albastră lungă. Trapa s-a deschis și a apărut un om, dar înainte să poată sări a fost făcut fărâme împreună cu tovară și care erau prinși înăuntru. Brusc din cel de-al treilea tank a explodat un proiectil undeva în spatele nostru. M-am întors să văd ce sticăciun făcuse și am descoperit o groapă mare în pământ, unde cu o secundă mai înainte fusese răsergentul Litva și oamenii lui. Întreaga grupă fusese lichidată. În crater era o grămadă de rămășiți omenești care făceau să ți se ridice mațele în gură numai la vederea lor. M-am întors grăbit la locul meu. L-am văzut pe micuțul reapărând cu două mine în mâna dreaptă. A sărit pe tang și a bătut în capac cu mânerul revolverului. Capacul a fost deschis cu prudență și un chip a privit atent afară. Micuțul a împins imediat în jos. A vărât minele după el, a trântit capacul la loc și s-a aruncat în spatele vehicului cu o mișcare rapidă câștigată prin exerciții. Bătrânul și-a ridicat brațul deasupra capului și a strigat la noi să-l urmăm. Ne-am înșirat după el în josul coastei cu baionete și aruncătoare de flăcări. Infanteriștii ruși erau într-o stare de confuzie, dar erau susținuți de jos cu foc de mortiere grele. L-am văzut pe sergentul Blasche fugind înainte și aruncându-se peste trupul unui mongol rănit. S-a împiedicat și a căzut și înainte să se poată ridica în picioare, rănitul trăsese cuiul unei grenade și amândoi au zburat în văzduh. Jos în vale, pământul se cutremura de bubuiturile artileriei. Probabil de-a lungul râului erau lupte grele. Mă întrebam dacă podul fusese aruncat în aer sau mai era încă în picioare, oricum era o întrebare pur și simplu academică, deoarece noi nu aveam mijloace pământăștii de a ajunge la el. Mortierele începeau să-și găsească ținta și a fost obligă să ne retragem pe platou Porta a trecut în fugă pe lângă mine, urmat îndeaproape de micuțul Și-a agitat o mână și a strigat la mine Pentru ce mai stai? Hai să ieșim naibii de aici Ce facem cu răniții? a întrebat gâfâi în curs Care se pavazase cu o banderolă a crucii roșii În speranța că datorită acesteia inamicul îl va trata cu respect nu-mi pasă de răniți, a strigat porta peste umăr. Colonelul n-a zis nimic. Nu putea să nu fie auzit cuvintele lui porta, dar probabil știa și el ca toți ceilalți că era imposibil să luăm răniți cu noi pe păvârniși. N-aveam nici timp, nici echipamentul necesar ca să-i coborâm cu funii și târci. Nu există o puncte de sprijin pe suprafața netedă a rocii și întrebarea care se punea era dacă noi înșine, lansându-ne peste parapet și lăsându-ne în voia sorții, vom ajunge jos fără prea multe oase rupte. Haide mai lupta încă în arier gardă, în partea opusă a tranșei, alergând ca un nebun cu un aruncător de flăcări. Colonelul crea confuzie printre noi, trăgând o serie de rachete de care părea deodată obsedat avea evident impresia când ne lumina drumul pe panta abruptă a muntelui. Dar trecerea constantă de la lumină la întuneric ne-a de abinerea și ne agitam la marginea parapetului, ca o turmă de oi proaste. Noaptea și nu era atât de întunecată ca să nu putem distinge forma lucrurilor. Dar o rachetele erau atât de strălucitoare încât mai degrabă ne orbeau decât ne luminau. Colonelul se apropia de bătânul într-o stare de furie justificată. Ce n-aiba se întâmplă cu oamenii sergent? Vor să-i duc jos în cârcă? Dacă nu se mișcă destul de repede, nu o să mai rămână rachete." Haide de a veni fugind spre noi, e timpul să plecăm, a zis și fără să mai spună altceva, s-a aruncat peste parapet și a dispărut. Ceilalți l-am urmat într-un nor de praf și o de pietre. M-am pomenit încovrigându-mă instinctiv, ca o minge cu mâinile deasupra capului, izbindu-mă și sărind din stâncă în stâncă, fără să știu când voi fi aruncat în hău. Unii alunecau pe spate, ajungând jos cu hainele zdrențe. Alții au încercat să se agațe de copaci și tufișuri în cădere, cât paci să le iasă brațele din încheieturi. L-am auzit pe porta, strigând ca un nebun fericit când cobora, ca un obuz uman. Am auzit un răcnet de groază să-ți înghețe sângele în vine, când altcineva a fost aruncat în gol, dispărând Dumnezeu știe unde. M-am pomenit câștigând avânt, abia dându-mi seama dacă mai eram în contact cu coasta sau cădeam în hăul căscat de jos. Apoi zborul meu impetos în josul coastei a fost oprit brusc și zguduitor de un pin. Cred că aveam vreo 80 de kilometri pe oră când m-am izbit de el. Casca mi-a zburat de pe cap și s-a rostogolit în josul muntelui, sărind din stâncă în stâncă în timp ce eu atârna îngâfâind de trunchiul copacului și mă întrebam câte oase înrupsesem. Îmi curgea sânge din și din gură. Îmi pare rău, dar era amețit și aproape paralizat de groază. De undeva de supine am auzit un strigăt. Ridică-te de acolo, n-am de gând să te aștept toată ziua. Era porta, încă viu și întreg, cocoțat pe o lespede de stâncă, îmi făcea nerăbdător semn cu mâna. Vino jos, nu să poți petrece restul războiului stând la jumătatea muntelui. Am îmbrățișat slunchiul pinului cu ambele brațe și m-am ghemuit lângă el, tremurând de frică și smiorcăindu-mă ca un copil, în timp ce sângele îmi de peste tot. O, oh, pentru Dumnezeu! A răbufnit porta. s a cățărat spre mine, dar eu țineam în continuare copacul strâns în brațe, plângându-mi de milă. O să cobori și muntele ăsta a furisit, chiar dacă va trebui să te trag după mine, a mârâit porta. Mi-a vârâ sticla de sache în gură și m-a forțat să beau. Și atunci când eram înnecat pe jumătate și a aproape purpuriu la față, mi-a desfăcut brațele de după pinul protector și a pornit în josul pantei târându-mă după el. Acum era mai ușor, existau petice de iarbă aspră și tufe mărunte crescute pe stânci Aveai unde pune piciorul și de ce te prinde cu mâna Puteai cel puțin să stăpânești viteza și direcția coborârii Dar mie îmi pierise curajul Am stigă și m-a zbătut tot drumul până jos în vale unde am fost întâmpinat de micuțul Care m-a preznit dravă în peste față până am reușit să-mi vină în fire Și eu m-am simțit la fel, a zis A n-ai treabă. Ne-am venit în fire la poalele brestematului de munte. Toți arătam jalnic, plin de vânătăi, cu membrele rupte și uniformele spâșiate de sus până jos, cu fețele acoperite de sânge și praf, cu jumătate din echipament pierdut în timpul coborârii. De deasupra noastră, din cealaltă parte a platoului pe care tocmai îl părăsisem, se auzea bombardamentul puternic al artileriei. Era clar că inamicul încă nu descoperise că fugisem și aveam câteva momente de răgaz. M-am aruncat la pământ cu inima, bătându un puternic în piept. Încet am început să-mi simt trupul chinuit de dureri sfârșitoare. Toată partea dreaptă mi era zdrobită și plină de vânătăi. La cap aveam o tăietură. Buzele mea un în zdrențe. Nasul era atât de umflat încât ajunsese de două ori mai mare decât era în mod normal. Dar firește putea fi cu mult mai rău. Mi-aș fi putut rupe spatele sau să-mi fi fracturat un picior și ar fi trebuit să fiu împușcat ca un cal. Nu existam nicio posibilitate să luăm cu noi pe cei grav răniți. Fie te țineai de ceilalți, fie rămâneai în urmă și asta însemna sfârșitul. Nu eram în situația de a căra pasagerii. Focul a încetat brusc și bătrânul s-a ridicat în picioare. Să plecăm," a zis pe neașteptate. Am pornit în urma lui într-un șir lung șchiopătând. Colonelul încă mai era cu noi, mergând încruntat cu capul în jos, alături de bătrânul. Am părăsit balea și am intrat într-un defile ungust, unde ne-am pomenit cu fundați până la brâu într-o mlaștină lipicioasă. Câțiva care și-au pierdut echilibrul s-au afundat în nămol și n-au mai fost văzuți niciodată. Nu era timp să ne oprim și să organizăm echipe de salvare. Fiecare om era pentru sine. Dezbătei cât puteai și nu-ți mai rămânea energie pentru altceva, în afară de propriați supraviețuire. Am părăsit laștina și am luat-o prin mijlocul unui ogor. Într-o parte ardea un sat, în cealaltă se găsea un râu și artileria rusească. Bătrânul ne presa fără întrerupere. M-am clătina și m-am potignit și poate aș fi căzut, dacă n-ar fi fost Gregor care mi-a tras un șut puternic. Ridicăți picioarele motofrete tâmpit. Mi-am șters transpirația de pe frunte. Sângele îmi curgea și roaie pe față, intrându-mi în ochi și orpindu-mă pe jumătate. Curelele echipamentului îmi intraseră în umeri, aproape făcându-mi răni. Mă auzeam respirând cu suspine, când în fața mea, noaptea întunecoasă a devenit brusc, stacojie. M-am potitnit din nou și de data aceasta, șutul furios al lui Gregor n-a avut niciun efect. Am rămas unde căzusem, cu capul pe pământul rece. Să-și continue drumul fără mine. Nu mă mai interesa. Să mă captureze rușii și să-mi facă ce or vrea. nu mai pasă de nimic. Împușcați-l pe omul acesta. A strigat colonelul trecând în fugă pe lângă mine ca să-i adune pe cei rămași în urmă. Înaintarea trebuie să continue. Înaintarea a rângit porta. Eu credeam că e o retragere strategică. Eforturile combinate ale lui Gregor și ale legionarului m-au ridicat în picioare. Micuțul mi-a deschis gura cu forța și mi-a turnat pe gât o jumătate de sticlă din lichidul acela neobișnuit de dezgustător. A fost atât de scârbos încât l a vomitat tot pe loc și imediat m-am simțit cu mult mai bine. Numai Dumnezeu știe ce a fost. Eu n-am avut niciodată curajul să mă interesez. După un kilometru am ajuns la marginea unei păduri. Ne-am târât recunoscători la adăpostul primitor al marilor copaci și ne-am strecurat într-un tufiș unde eram într-o relativă siguranță. Acolo, în cele din urmă, când s-au evit zorile, am reușit să găsim liniște. Putea ascunde o armată întreagă într-o pădure poloneză, ori noi nu eram decât o companie cu efectivul redus. Rușii nu ne-ar fi găsit acolo niciodată decât prin cea mai nenorocită întâmplare. Ne-am întins pe pământul primitor și moale ca un pat de puf și simplul lux de a putea să te relaxezi era aproape suficient să te convingă că la urma urmei viața mai merită încă să fie trăită. Dacă națiunea nu va cere, nu ne vom da înapoi de la a sânge, fie sânge străin, fie sânge german. Himmler, articol în Fölkischer Obachter, 17 ianuarie 1940. Pelagia Zaharovna, capitan NKVD și ofițer de legătură pentru partizanii polonezi din Lublin, îndurase 17 ore de tortură în mâinile anchetatorilor din SS. N-au reușit să-i rezistența până când au ținut-o cu trupul gol deasupra unei sobe încinse și chiar și atunci și-a pierdut cunoștința înainte de a le putea spune ceva. Au făcut-o să-și revină, stropind-o cu apă rece ca gheața. Arsurile de pe spate erau adânci și dureroase. Era de ajuns să fie atinsă cu un deget ca să o facă să țipe de durere. Înainte de a fi torturată, fusese o femeie frumoasă. Dirle Vanger însuși se culcase cu ea de mai multe ori. Acum nu mai rămăsese nimic din fosta ei frumusețe. Nimic decât o epavă umană hâdă degradată până dincolo de limitele suportabilului. Un trup jupuit și ars până la os, o ființă ce gemea și chema moartea. Când în cele din urmă le-a spus tot ce știa, au scăpat-o de suferință cu un glonț în ceafă. Polonezii, eram în pădure de 36 de ore și proa din nou. Începuse îndată după sosirea noastră și nu dădea niciun semn că se va potoli. Și roia de pe copaci și curgea în torente pe potecile desfundate ale pădurii. Pământul era moale ca un burete, te afundai în el cu încălcai, iar cei din spatele coloanei trebuiau să se bălăcească în apa noroioasă înaltă până la Glesne.